Mm, hallå där, Danny. Jag hoppas alltid är väl idag och att alla behandlar dig fint och att det, det, det är en bra dynamik här på jobbet för eh, jag vill göra allt för att du ska trivas här men ja, med det sagt så, så vill jag ju även prata om din undermåliga prestation här. Ja, alltså det, det är väldigt pressat här måste jag säga, det är väldigt mycket att göra och, och jag har en medarbetare här som han kräver väldigt mycket av mig, jag ska ta, jag ska ta kommandot över inspelningar och allt möjligt annat och se till så att det klipps och liknande och det, det, det är väldigt, väldigt betungande. Ja, jag förstår, jag förstår. Det, det, det är ett pressat läge du sitter i, men jag, jag kan ju då tänka mig att du kanske inte riktigt är klippt och skuren för det här arbetet. Vi, vi söker efter personer som har lite mer mental styrka och kunna hantera de mer pressade situationerna som vi sätts inför här i det dagliga livet, så... Ja, jag, jag, jag tror det är dags för oss att, att, att prata om din framtid här i företaget. Oj, oj, oj. Det låter som att det här avsnittet kommer att få ett bistrare slut än vad jag hade väntat mig. Men innan dess så vill jag säga att det är trevligt att se dig igen, Pavo. Vi, vi har haft en, en intressant vecka, bägge två, det vet jag om. Det har varit full fart och dagens film har ju också varit en... En väldigt intressant sak att titta på med mycket att begrunda. Det får man väl säga, ja. Ehm, hur hektiska våra arbetsdagaren kan vara och hur stressad vi än må vara när vi försöker få allt vi behöver ha gjort avklarat innan dagens slut. så... Finns det de som har det värre, känns det som. Det var eh, vad jag fick ut från eh, den här veckans film. att eh, ja, det, det kan ju ske saker på jobbet som eh, går över den vanliga jobbstressen och sätter <går> människorna i en ja, helt annan situation. Och lyckligtvis har ju ingen av oss kommit dit än. Och det måste jag säga det är jag väldigt glad för. Å andra sidan skulle jag vilja säga att det här är bara en annan dag på kontoret för eh, det, det är väldigt intressant med just kontorsjobb för det är väldigt många stela leenden man möts av och mm. väldigt mycket av den artigheten man hör den är så inövad och så oäkta kan man väl säga. Jag menar inte att människor där ute på kontor skulle vara otrevliga eller hemska eller något sådant men i längden så blir det väldigt stelt och tråkigt och inrutat och bara det kan ju vara väldigt stjäladödande i längden åtminstone tycker jag det nu gillar jag att ha mycket ansvar och sköta om min egen tid och försöka handla, ha mina egna deadlines och liknande alla gillar ju inte det men att sitta inlåst på ett kontor det är det är det inte riktigt min kopp med te Nej, det, det finns någonting som eh, känns väldigt, ja, som du säger, stjäladörande med ett sådant jobb. Det känns eh, enkelspårigt och ja, man, man går helt på rutin, känns det som. Eh, det, det är min känsla och eh, lite det jag har fått ut av min egen erfarenhet i, i det området också. Så det är jag ganska glad av att få slippa för... Eh, man tenderar att, att tyna bort lite mm. som person i, i sådana jobb och Ja, ska man se det på det viset så har ju dagens film tillfört lite liv i kontorslandskapet genom att tillföra död. Vilket låter helt absurt men de här robotarna som vi har stiftat bekantskap med, kontorsnissarna som bara gör samma sak dag och ut och dag in utan att riktigt veta varför, de... Blommar helt plötsligt ut och får karaktär och försöker göra någonting åt sin situation helt plötsligt. Så det är kanske inte enbart av undo som sakerna inträffar här. Man får ju också säga att de sätter lite extra färg på tillvaron där inne i det kontoret. För om vi ska vara helt ärliga... De flesta kontor har extremt tråkig miljö. Det är beige väggar, det är mintgröna väggar. Kanske lite brunaktiga eller vita men sällan mer spännande än så. Och om man inte tycker att det låter farligt då har man inte suttit och stirrat in i en sån vägg i åtskilliga timmar i åtskilliga dagar, i åtskilliga månader. Och jag kan säga av egen erfarenhet det är så fruktansvärt tråkigt att det finns ingenting annat. Alltså jag hade nästan välkomnat en sådan situation som uppstår i den här filmen bara för att ha lite variation i tillvaron. Nu kanske det hade lett till att man hade satt livet till men ja, för all del allting har sitt pris. Skämt åsido, jag är ingen kontorsmänniska och jag beundrar de som kan gå till kontoret och tycker det är kul och som verkligen blommar i en sådan miljö. Jag gör det definitivt inte och jag anser mig ändå vara en ganska bra lagspelare men mm, man, man ska inte sätta bojar på mig för då mår jag inte inte bra. Mm. Nej, Där ni behöver vara fri för att, att triva som bäst och prestera som bäst, det, det har jag lärt mig i alla fall eh, Så det, det är tur att du har hittat en, en, en plats i tillvaron där du kan eh, få, få dra om dig själv och sköta om dig själv Och mer eller mindre vara lite av din egen chef och styra över din tid Det, det verkar vara där du, du, du frodas som allra bäst Ja, om inget annat så slipper man ifrån alla intern konflikter som uppstår på sådana mm. arbetsplatser också för eh, det är fantastiskt vad många småsinta människor dyker upp på positioner där de får lite makt och därför kan utöva, ja... Lite små terror på, på sina medarbetare. Ingenting radikalt, ingenting som man kan riktigt peka på och säga vilket monster du är. Men ändå där det är uppenbart för både dig och den som gör det att det här är inte helt fel. Men det är inom eh, reglernas eh, ramverk så det är bara att acceptera. Sådant slipper jag väldigt gärna. Om jag ska ha en småsint chef över mig då kan det lika gärna vara jag själv. <laughs> ja det, det är ju faktiskt sant bara du inte eh, får det här spelet också och blir helt maktokig och börja gå gång på dig själv och skälla ut dig själv och försöka eh, få dig själv att och känna som en, en större och mäktigare människa genom att förtrycka dig själv för det känns inte riktigt som det kommer att, att leda till något i slutändan. Nej, det låter lite som en paradox, inte sant? Jag, jag tror inte det kommer att fungera i längden. Men vi tar och lämnar det här och, och, och ser på, på vad vi faktiskt har tittat på. Vi lämnar alla personliga erfarenheter och stiftar bekantskap med en helt ny situation. I alla fall på så sätt att helt plötsligt kan man inte gå ifrån arbetsplatsen. Och då menar jag inte för rökpausens skull, host, host, harkel, harkel. För... Det är ju ett väldigt, väldigt drastiskt manus vi har tittat på till den här gången. En väldigt aggressiv historia på många sätt och vis. Och en väldigt polariserande historia. Någonting som får det att isas i kroppen samtidigt som det... Det får en att fundera vad som innebär att vara människa egentligen. Mm, ja, det, det vill jag väl ändå säga att det, det är en film som får en att... Och, och tänka över sig själv hur man själv är som människa, hur man själv skulle reagera i, i liknande situationer och vad det kan gömma sig för eh, karaktärsdrag och, och annat inom bord som man inte riktigt är medveten om förrän det i stundens hetta bara fortsar eh, till ytan och man... Blir till en helt annan människa. Eh, det är väldigt spännande och lite läskiga tankegångar här som vi har fått stifta bekantskap med. Och, ja, vad ska man säga? Det, det är en film som känns både grundad i, i verkligheten samtidigt som den är ganska så överdriven och eh, går till ja, extrema nivåer under filmens lopp. Och jag skulle nog gissa att det är för att man vill få en intressant film. Mycket av det som händer skulle jag kunna se hända på riktigt faktiskt. Kanske inte i den här formen, kanske inte exakt på det här sättet och med det här tillvägagångssättet. Men likväl själva kärnan av det, att människor är villiga att äta varandra så att säga... Och det är ju inget nytt koncept, vi har ju en ganska klassisk historia i Flugornas Herre där en grupp med barn delas upp i två läger där en är mer pacifistisk och den andra är betydligt mer aggressiv och sedan händer det en hel del ganska obehagliga saker egentligen och det var barn den historien handlade om. Föreställ dig då när det är ett gäng vuxna i samma situation där de inte kan ta sig därifrån, de är instängda och helt plötsligt så börjar juriska ja, tendenser att glida upp till ytan och det är Mm, det, det är spännande. Någonstans så hoppas ju jag att jag skulle vara en av de goda människorna som, som vägrar att ta till våld och liknande. Men hur mycket är det ett önsketänkande och hur mycket är det verklighet? Det vet man faktiskt inte förrän man är där. Nej, exakt. Det hur väl man än tror man, man känner sig själv så... Ja, för finns det mörka, oupptäckta vrår av ens personlighet som eh, man inte har sett röken av förrän man, man sätts i en specifik situation och ja, det, det blir ett helt annat ljud i, i skällan helt plötsligt. Så eh, det är lite skrämmande men samtidigt väldigt, det är en egande tanke tycker jag ändå att eh, vi, vi är själva oupptäckta mark som ingen riktigt har lyckats kartlägga ännu och ja det, det lockar mig det, det är någonting jag blir lätt intresserad av och som jag kan förlora mig själv i under ganska lång tid faktiskt Ja jag vet vad du menar, det, det finns någonting där som är det är lockande, men det är skrämmande samtidigt. Man, man, man vill inte dobba tårna, men samtidigt kan man inte låta bli. Det är bara alldeles för fascinerande. Och jag vet inte hur många experiment som har utförts i, ja, i den här andan, så att säga. Nu menar inte jag det drastiska som vi ska prata om alldeles snart, utan snarare just det här att hur agerar människor som är som är bortlåsta från allt annat. Som är i en liten grupp och har få resurser som de slåss om och liknande. Kommer man att vara civiliserad eller kommer helvetet att bryta lös fullständigt? Mm. Det finns ju en gammal klyscha att samhället är tre missade måltider ifrån anarki. Och jag tror inte att det kommer från ingenstans. Jag tror att det finns mycket sanning i ett sådant begrepp. Men sedan om det är... Ja. Ett fullt anarkistiskt samhälle som dyker upp eller ej? Det är ju en helt annan fråga. Ja, exakt. Um, ja, det har väl kanske inte genomförts några experiment av den här graden, vad jag vet i alla fall men å andra sidan, sådana experiment genomförs nog ganska så hushush i det tysta mörka så att ingen får reda på det men det har ju genomförts sociala experiment för att se vad som händer med människor och jag tänker mycket på fängelsexperimentet i Stanford där en gruppfrivilliga delades in i, i i fångvaktare och fångar och låstes in i i en ja, fängelselokal och där det sedan började utvecklas ganska så hemska personlighetsdrag hos just fångvaktarna som mer och mer tog nytta av sin makt för att förtrycka andra och ja, tjäna sig själva helt enkelt. Och jag har även gjort experiment på barn som delades in i deras ögonfärg. Och läraren favoriserade ena ögonfärgen över den andra. Och det blev en väldigt hetsk stämning och väldigt polariserad stämning i klassrummet där... De som hade den favoriserade ögonfärgen också steg i och kände makt och började förtrycka andra. Och experiment av den här typen, det, det, det medför samma resultat gång på gång verkar det som. Så fort man ställs inför en speciell situation och man har den här maktvittringen så kan det slå slint i, i skallen för en och man kan verkligen ta och förlora sig själv i, i den känslan och även om den här filmen inte riktigt behandlar just den delen av vår mänskliga psykologi kanske så spelar det ju en, en relativt stor roll i hur gruppdynamiken fungerar här och hur det hela fortlöper och det är Ja, det är väldigt eh, realistiskt skildrat i den här filmen åtminstone till en början för eh, ja, saker och ting har ju en tendens att urarta, eller hur? Ja, och urarta fullständigt kan man väl säga. Alltså, vissa regler verkar folk släppa omedelbart när de tror att de kan komma undan med att ja, göra vad regeln nu säger, att man inte får lov att göra och... Det är den här delen av den mänskliga naturen som vi helst vill glömma bort att vi har där för det är väldigt obehagligt och kanske någonting som får många att eh, ha svårt att somna om kvällarna om de visste att ja de flesta människorna skulle bli väldigt mordiska om de hade chansen och de var pressade men eh, tänk inte på det, sov så gott och... Mm. Ja, jag kan definitivt förstå att det är ett ämne som många undviker. Men vi har dykt huvudstupa in i det för eh, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på The Belko Experiment från 2016 i regi av Greg McLean och med manus av James Gunn. Och tack vare dig så börjar jag ju bli lite av ett James Gunn-fan här nu. Vi har tittat på en del av hans filmer, vi har pratat både på podden men även privat om hans arbete och... Jag är ju väldigt förtjust i The Guardians of the Galaxy, både första och andra filmen där han är både författare och regissör. Så det, det känns ju som att Gunn har blivit lite av en, en fast punkt i vår tillvaro. Men du påpekade för mig att det här är ett gammalt manus, det är ingenting han har skrivit än nyligen utan det är någonting han har gjort för länge sedan som dök upp nu i och med att han blev populär efter Guardians of the Galaxy. Ja, det, det ska vara en, ett manus som man har haft liggande en, en längre tid och ja efter succén med Guardians så hade han ju lite, lite mer möjligheter och eh, dammade av det här manuset och så. Ja, det här kan vi göra någonting av men vill inte sätta sig själv i, i registolen utan... Eh, satte sig själv som producent istället- och, och lät Greg McLean ta över rodret för, för regin här. Och um, The Belko Experiment, det är, det är en film som, som luktar lite James Gunn. Det, det får man ju säga, det finns uh, typisk James Gunn-dialog. Det finns typiska Gunn-scener i den här filmen. Men det är förhållandevis... Um, mer tonat ändå och förhållandevis mer dramatiskt. Han brukar ju vilja ta ut svängarna till de mer extrema nivåerna på alla sätt och vis och bara leka och se vad han har för möjligheter. Här är det ett mer snävt manus som kanske inte ger det, det svängrummet som Gunn brukar använda så det är ändå det är ett gammalt manus som, som känns lite, lite nytt och annorlunda för att komma från den här galenpannan. Men det kan ju bero på att det är Greg McLean som, som gör filmen, som sitter i regissörstolen och balanserar upp Gunns idéer lite grann. Nu är jag ganska säker på att Gunn har varit med och haft åsikter om scener och liknande, men jag tycker ändå att det märks att det här är inte hans film. Det är hans manus, hans inflytande är där, men det är ändå McLean som har, ja, gjort sin film utav det och jag tror det är bra för James Gunn har många styrkor som regissör, det vill jag påpeka. Men han har också många svagheter och några av hans svagheter när det kommer till att skriva manus tycker jag att det, det syns här. För jag älskar hans sätt att skriva dialog, han kan skriva väldigt spännande och väldigt tilltalande dialog men... Han behöver en tajt grupp av rollfigurer som man kan fokusera på. Medan i den här filmen så har vi ju väldigt, väldigt många rollfigurer som den här mm. historien ska innefatta och självklart så är det vissa som är mer relevanta än andra men det känns ändå som att han har haft lite svårt att hålla balansen på vilka ska han fokusera på, vilka ska han inte fokusera på, hur mycket är det att avslöja saker i förväg om jag fokuserar för mycket på de här och så vidare och så vidare. Så där är lite skakighet på manusfronten. Mm, ja, det, det kan jag hålla med om här. Och, ja, hans lösning på det här med, med hur ska man skriva så många karaktärer och vad ska man fokusera på, det, det verkar nästan vara att ta, ta bort så mycket personlighet som möjligt från rollfigurerna här för det känns inte lika fullt utvecklade i den här filmen som i alla andra gunfilmer filmer de, de saknar mycket, mycket liv. Men det, det kan bero på att det är kontorsmänniskor i och för sig. Så att det, jobbet har, har förstört deras, deras själ kanske, vad vet jag. Men... Det, det, det saknas en hel del i karaktärsskrivandet här skulle jag vilja säga, det, det är ganska tomma figurer vi får möta eh, men å andra sidan är det här en, en lek på liv och död så eh, ja, det är inte lönt att, att skriva någon, eh, några vidare rollfigurer för det här eh, gänget som i stort sett bara ska, ska bli kanonmat i filmen. Och det är ju alltid problemet när man skriver en film med många offer. Vi kommer givetvis inte att avslöja hur många offer och vilka och så vidare. Vi ska försöka hålla det så spoilerfritt som möjligt. Men vi kan ju inte sticka under stol med heller att den här filmen, den går ut på att folk ska dö. Och de ska dö ganska så brutalt också. Och... Det gör ju att man, man måste avväga hur många man, man lägger sitt fokus på. Hur många som bara är kanonmat och hur många som kommer att leva längre in i historien. Och då är ju fingertoppskänslan att kunna balansera det där. Att man inte tänker på att den här rollfiguren känns som att den kommer att försvinna ganska snart. För där är några där man ändå kan få den känslan över dem. Att åh okej, okay, här kommer det nog att dö någon ganska snart. Det finns undantag och överraskningar, det vill jag påpeka. Det är inte förutsägbart på det sättet. Det hade lätt kunnat vara ännu mer förutsägbart, men eh, jag hade ändå sett att han hade skruvat till det lite mer och gjort det lite svårare att gissa. Men eh, Jag vill inte säga att det är uselt, men det är inte jätte, jättebra heller. Ja, det är, manuset är ju väldigt äh, rätt fram på, på det viset att äh, det följer en, en, en snitslad bana. Man, man anar vart det hela är på väg och det, ja, det, det sker inte några vidare vändningar med det här äh, manuset. och ja, Sättet som det är, är skrivet, det, det känns väldigt standardmässigt om man får säga så utan det är själva situationen som historien beskrivs som ska vara det, det extrema det som gör att historien känns unik och blommar ut och ja, det, det, det gör den ju, men ja, man får nästan känslan att man, man skulle behöva mer än så för att det här riktigt ska klicka fullständigt det känns lite... Vad ska man säga, torftigt, kan det vara rätt ord? Det är nog det bästa ordet att använda faktiskt för det beskriver väldigt mycket i det här manuset. Nu vill jag understryka att det här manuset, det tar ju för givet att det ska finnas en stark filmproduktion bakom också med mycket visuellt arbete. Så det lutar ju väldigt tungt på kamera, bild och skådespeleri och... Jag vill inte avslöja för mycket på den fronten ännu, men det, det väger ju upp det här manuset. Det är ju ganska tydligt, men om man bryter ner det och tittar på det så, så är det svagare än vad jag hade förväntat mig och många av överraskningarna hade kanske kunnat vara ännu mer överraskande. Men på det hela taget vill jag ändå säga att det är, det är fullständigt godkänt här. Alltså, jag kan inte slita det i stycken, men jag vill inte berömma det heller. Mm. Ja, det, det, det är ju ändå en film som håller en fängslad från början till slut för det, det, det händer ju saker hela tiden och spänningen trappas hela tiden upp och det har ändå ett bra flyt i berättandet och... Är relativt effektfull i sättet som det berättas på också och ja det, det känns ändå att man får, man får ut någonting av det hela och som vi sa tidigare man, man börjar ju fundera på hur vi människor fungerar egentligen, hur fungerar jag och det är ju tankeväckande på det sättet så det är ju också någonting som filmen ger en så det är ju långt ifrån en dålig film här men det är en film som kunde varit bättre. Jag, jag tror att han borde ha lämnat iväg sitt manus för att få lite feedback och få tillbaka det med lite noteringar och åsikter och liknande och kanske gjort en version till för då, då tror jag att mycket hade, hade kunnat lyftas till en helt annan nivå från helt okej okay till någonting sanslöst. Jag, jag vet nämligen att James Gunn är kapabel att skriva saker som är skitbra helt enkelt. Som nämnt är jag väldigt förtjust i Guardians of the Galaxy filmerna och där tycker jag att väldigt mycket är Ja, suveränt skrivet faktiskt. För att vara en Marvel-produktion, man måste säga det, för det, det finns grader på manus skrivande. Men på den nivån som Gunn vill ligga på så kan han göra väldigt mycket intressant. The Belko Experiment kommer kanske inte riktigt dit, men som nämnt, det är inte uselt heller, det har väldigt mycket som, som faktiskt kittlar. Ja det, det har ju absolut sina, sina starka punkter och det, det lutar väldigt tungt på dem också så det känns som filmen är, är medveten om dess brister och, och försöker kompensera med att verkligen eh, lägga all tyngd på det som, som faktiskt fungerar så de har lyckats eh, lappa ihop det här och, och, och få det till en en komplett filmupplevelse ändå. Så ja, jag, jag är på det hela nöjd ändå. Även om ja, man kan tänka att det, det, det är märkliga tonskiften i, i filmen. Man eh, känner att eh, man kanske har gjort fel val i, i sättet som filmen tar och... och eh, Byter fokus och stil, allt eftersom filmen går vidare. För i helheten snabbt, alltså etableringsmässigt, hur filmen startar, hur vi får lära känna vad det är för personer vad har att göra med, var vi befinner oss och hur det hela sätter igång. Det sköts ju väldigt snyggt och snabbt och enkelt. Man mm. får allting etablerat för sig som man behöver för att kunna ta filmen till sig och, och gå vidare och eh, det har man ju gjort utmärkt skulle jag vilja säga men eh, det, det är därefter som filmen börjar eh, svaja lite för min del men, men manuset, eh, även om det är enkelt så eh, har de ju hittat Kärnan i, i vad de vill berätta och eh, hur de bäst ska gå tillväga för att och, och få det att fungera med, med det medel det har ändå. Så ja, det är, det är bristfälligt men det är ändå en spännande upplevelse. Det lutar ju sig väldigt tungt på många kontorsstereotyper kan vi säga. Många av de här rollfigurerna som man har sett förr dyker ju upp här. Den, den bistra chefen, den skojfriska mellanchefen, den nördiga killen i techsupport, den glada och lite runda kvinnan som sitter i telefon och så vidare. Det är många sådana stereotyper. Men till Gans kredd så måste vi ju säga att han, han tar ju bara avstamp där. Han försöker ju göra någonting mer med de här figurerna än bara de absoluta stereotyperna. Men hur långt vissa når och så vidare det kan vi inte gå in på för då avslöjar vi för mycket hust hust harkel harkel. Men det finns där, han försöker göra någonting med det men jag tror att mycket av den här snabba etableringen är för att han använder symboler vi är vana att se. Ja, eh, han har tagit fasta på eh, eh, alltså element som vi känner till och, och bygger vidare på det. Och, ja, eh, både i, i sättet som eh, öppningsserierna klippts samman här vad vi får lära känna eh, innan eh, filmen sätter igång på allvar om man säger så. Det är eh, effektfullt eh, gjort. Det kan kännas lite eh, lite trevande men det fyller en funktion varenda scen som finns i början här för att få oss att förstå eh, vad det hela handlar om och ja, egentligen vem vi, vi kommer att få följa eh, filmen tillsammans med också för eh, vi har ju en huvudsaklig person som, som blir vårt fokus i den här filmen och det är mer eller mindre genom hans perspektiv som vi får följa filmen här också och det är ju ett väldigt bra val i en film som har så många eh, olika karaktärer för att börja skifta mellan allesammans, det hade bara blivit en enda röra. Ja, man behöver någonstans att utgå ifrån, även om det sen kanske hoppar vidare till en annan figur och utgår från den istället. Men vi behöver en startpunkt, för försöker du etablera en hel grupp samtidigt, då har du en, en väldigt diger färd framför dig, om vi säger så. Men eh, det är väl hög tid att vi faktiskt tar och tittar lite närmare på, eh, vad handlar egentligen The Belco Experiment om? Jo, det är inte en vanlig arbetsdag för de anställda på Belco Industries avlägsna kontor i Colombia. Idag är området bevakat av tungt beväpnade vakter och det genomför en noggrann kontroll av samtliga anställda. Det är inte alla Belco-arbetare som beviljas att komma in på kontoret. En del får helt enkelt åka hem igen. Ingen av de anställda vet vad det är som försiggår och än mer förbryllade ska det komma att bli. Plötsligt täcks alla husets fönster och dörrar av massiv metall och en okänd röst ekar i företagets högtalare. Om det kvarvarande anställda inte dödar två av sina kollegor inom 30 minuter så kommer det dubbla antalet att slumpmässigt dödas. Instängda och allt mer desperata medför den extrema situationen snart extrema handlingar. Olika faktioner bildas och det hela blir till en maktkamp där människans mörkaste personlighetsdrag bubblar upp till ytan under kampen för överlevnad. Och vi kastas ju in i den här historien tillsammans med Mike Milch som jobbar på Belko och är på väg till arbetet. Det är seg trafik, han eh, vet inte riktigt vad han vill, han ser ut att vara ganska grå och um, om jag ska vara helt ärlig så verkar det precis som att han bara vill vända om och åka hem. Hur mycket undrar du, han ångrar att han inte gjorde det den morgonen hos Thor Starkel mm. Men det är ju genom Mike som vi kommer att se det som händer här åtminstone till en början och som nämnt är det ett bra val för då får vi en, en ganska bra överbild av allt som händer, alla de andra rollfigurerna innan vi kanske hoppar mellan dem om vi säger så. Jag skulle nog vilja säga att Mike är den första rollfiguren vi lär känna här som inte är en, en uppenbar stereotyp mer än att han är en kille på kontor. Jag, jag tror inte det är en stereotyp i sig. Men han är inte riktigt det ena eller det andra. Han är bara en, en kille helt enkelt. Och det, det är ju när saker och ting börjar hända som vi verkligen lär känna honom och vilka principer han står för. Ja, det, det är någonting... Eh... Vi inte eh, märker någonting av i, i kontorslandskapet i övrigt. För, för Mike, han, eh, ja, han verkar vara den här lågmälda, vänliga medelmåttan. Eh, en, en, en person som bara är mer eller mindre en i mängden. Eh, som eh, är snäll och trevlig mot alla han möter och... Alla kände honom och, och tycker väl väl om honom också och det, det är hans plats. Han, han verkar nästan ha, ha gett upp själva eh, livet och inga direkta drömmar kvar känns så Han bara eh, går på, på rutin, eh, åker till jobbet, gör vad han ska, han vet inte riktigt. Vad det är han gör egentligen och vad det är för företag han arbetar för men han gör det han förväntas göra i alla fall och åker hem och börjar om igen så att det är den här personen som vi sedan ser ta och sätta ner foten. När den extrema situationen sätter igång och någon beordrar kontorsmedarbetarna att ja, döda varandra så är det han som säger... Nej men, hur ska Vi kunna? Vi har inte rätten att, att ta de här besluten. Vad va håller vi på med? Hur kan vi ens diskutera det här? Det här är ju bara fel. Han eh, försöker vara kontorets min syster i, i det här fallet. Men ja, det, det verkar inte vara så många som eh, lyssnar på mig trots allt när allt kommer till kritan. För alla är ju fullt upptagna med att och, och försöka få dela ut hur de ska rädda sina egna skinn. Ja, det blir ju ett väldigt pressat läge där och det är många uppfattningar om vad som kommer att hända och hur det kommer att hända och vad det kommer att leda till och så vidare. Mike är väl den som jag tycker håller en mest realistisk syn på det hela och har väl ganska sunda idéer jämfört med andra där som vi inte ska nämna just därför att... Spoiler! Men, men Mike försöker ju vara den som, som står på... Ja, godhetens sida om man nu kan, kan säga så han som tycker att vi ska försöka lösa det här utan blodspilla alldeles för mycket och det gör ju honom sympatisk sen hur det här utvecklas det är ju en helt annan sak och Ingen går ju genom någonting sånt utan att bli befläckad och då pratar jag inte om eh, stänkskador och liknande, hust-hust. Utan vi pratar helt enkelt om eh, själens förfall när eh, underbråd död är runt hörnet. Och jag uppskattar det för... Eh, det. Det är väldigt platt och förutsägbart i början. Bra för all del, missförstår mig inte, men det är verkligen som vilken kontorsfilm som helst när det startar. Det sticker inte ut på något sätt. Det är ju när rösten kommer över högtalaren som det börjar bli någonting nytt, någonting frävt. Någonting som vi kanske inte har sett på det här sättet förut och... Jag, jag gillar det, även om jag fattade att allt det andra var där för att etablera Mike för att etablera de andra rollfigurerna för att vi skulle få en känsla för världen vi är i så är det... Det är ju när rösten kommer och vi helt plötsligt inte kan gå därifrån som, som filmen tar vid på allvar och även rollfigurerna. Allt vi har lärt tills dess, det är bara att slänga ut genom fönstret. Ja man börjar mer eller mindre om från, från ruta ett där men eh, man har, har fått sig eh, en, en bild av hur det var förut och då, då kan man lätt relatera det till hur det är efteråt också för eh, ja, förändringar blir det verkligen och ja, personligheter ställs fullständigt på ända och det kan bli fråga om Ja, mer eller mindre monsteraktiga fasoner som bubblar upp till ytan i, i, i, det, i det här... Ja, leken kallar väl rösten det hela för som eh, de håller på med. Och jag tycker även... Alltså, Mike han ska ju stå med för, för hjärtat eh, i den här filmen och... och eh, Ser man till, till motparten som tycker att vi, vi måste göra någonting åt det här så, så är det ju faktiskt kanske inte en onskefull en, en tanke i alla fall. För hjärtat ställs här mot den, den kalla logiken i situationen att vi har personer som tänker att nu står vi här och, och gör vi inte som... Eh, som rösten säger. Så, så kommer dubbelt så många människor att dö. Och kan vi ha det på, på vårt samvete. Eh, vi, vi kan rädda eh, liv. Genom att och döda varandra. Mer eller mindre. Och man försöker. Eh, rättfärdiga det hela på, på det viset. Och, I Grund och botten, det är inte ett helt felaktigt resonemang där eh, i alla fall men eh, sedan tar eh, Mikes motståndare i den här filmen till ja, mer eller mindre fasansfulla handlingar för att eh, eh, verkligen få till stånd deras resultat som de vill komma till och de ser ju hela tiden till att snedvrida logiken så att det gagnar dem. Och det är där som det börjar bli fråga om ett mer önskefullt agerande. Men själva resonemanget i antagonisten i den här filmen är i grund och botten kanske inte önskefullt i sig skulle jag vilja säga och det, det tycker jag gör dynamiken mellan de båda lägren väldigt intressant faktiskt Ja, logiken är ju bara logik. Det är ju att se på det med så nyttra ögon som möjligt. Mm. Det är rationaliseringen av önska som är så fruktansvärt eh, obehagligt att se i den här filmen. Hur de sätter upp interna regler innanför de här fyra väggarna där det här är viktigare än det här, därför kan människor som inte uppfyller det kravet de kan offras därför att, ja, de är inte lika viktiga eller de har inte lika viktiga detaljer att komma med och liknande. Bland annat så är det ju resonemang om barn och sådant. Att har du barn då, då måste du överleva. Och det är helt logiskt jag kan förstå tanken med det men det är fortfarande önskan man pratar om. Man pratar fortfarande om att avrätta människor bara därför att någon har sagt att du ska avrätta människor. Och... När man försöker se förbi det faktumet att du faktiskt håller på att släcka liv. Då är det ren och skär önska, måste jag säga. Och den här rationaliseringen som de gör är ju bara för att det ska bli lättare för dem själva. Mm. Jag kan mycket väl förstå att det är många aspekter i en sån här fråga. Och i frågan att ta liv eller att inte ta liv. Och jag uppskattar att den här filmen leker lite med Men ja... Det är kanske ens egen moraliska kompass som spelar in där. Men ja, jag tycker ändå att det här rationaliserandet är det som gör det här så obehagligt. Ja, det, och, och att, att rationaliseringen tar... Halt mer extrema nivåer också här och man hör ju även under diskussionen eh, någon säga att ja ska vi verkligen göra på det här viset och, och, och välja ut själva vem det är som ska dö. Det det inte vara mer rättvis och bara dra eller vad som helst sådant så att alla har samma chans men det ignoreras fullständigt och där går man ju... Genast över gränsen för vad, hur man ser sund på en situation och, och mer fokuserar på att ja, ställa oddsen på sin sida för att gångna situationen på bästa sätt för en själv. Så där börjar man genast känna att här är det, det fråga om någon som har... Ett extremt maktbegär och en mer eller mindre önskefull överlevnadsstift som driver honom till ja, vilka nivåer som helst om man pressar honom. Så där etableras ju antagonisten direkt och det är ju en... Ja i stort sett övermäktig motståndare för, för stackars Mike som inte har ja, någonting att, att sätta emot här. Han kan bara försöka komma med så sunda resonemang som möjligt men när saker och ting börjar hända så kan han inte göra något åt situationen mer än att försöka få undan så många människor som möjligt ur Eh, vägen för de mer modiska kontorsarbetarna och jag försöker vinna tid och, och eh, se till att eh, så många som möjligt överlever det hela men ja, samtidigt för att och, och få så många som möjligt att överleva så måste ju motståndet hanteras på ett eller annat sätt så där ställs ju Mike eh, i, i vilken situation han än väljer Eh, framför konceptet att släcka liv, att eh, vad han än väljer att göra så, så är det döda eller döda som eh, allt går ut på i, i slutändan här. Ja, alltså vad som än händer så kommer ju folk att dö och det är ju det som gör att det här rationaliserandet det blir ju mindre och mindre logiskt. Vi, vi har skapat en hierarki med de som anser att de är bättre eller viktigare eller har större rätt att leva och baserat på vad de vill eller vad de tänker eller vad de tycker så, så väljer de ju ut de andra som ska dö och som nämnt, det blir mindre och mindre logiskt och mer och mer personligt och det är där mänskligheten visar sitt fula tryne om vi säger så. Det här är aspekter av oss som vi inte är så förtjusta i att se. Och jag tycker att det visas väldigt snyggt här. Även om det kanske är lite övertydligt här och där med eh, hur svart och vitt det är. Det, det sker inte så många moraliska diskussioner. De, de mm. går in och nosar lite på det men i och med att den här har en begränsad speltid så måste de skära ner på den biten. Och i och med att det är en amerikansk produktion så, så blir det ju väldigt visuellt istället kan vi väl säga. Men ja, där är många moraliska frågor som man kan ställa baserat på den här historien. Och jag uppskattar det. Man går inte ut från den utan att ha reagerat. Och jag måste säga att John Gallagher Jr. som spelar Mike Milch, han gör ett riktigt bra jobb. Faktum är att jag tycker att alla skådespelarprestationer i den här filmen är solklara för... Det ska kännas som vanliga människor och även om alla kanske inte är superskådespelare så känns de ändå tillräckligt naturliga för det de, de är i. De är människor som är på ett kontor som helt plötsligt är instängda och panikslagna och ja med den grunden så, så tycker jag att det, det känns väldigt rätt, känns väldigt äkta. Ja, det, det känns... Eh... Tillräckligt äkta i alla fall för att eh, det, det ska fungera. Eh, du nämnde övertydlighet och det, det är någonting som, eh, som präglar den här filmen och som, som naggar upplevelsen lite i kanten. För det, det är en väldigt övertydlig film. Mm. Man har eh, gjort polariseringen väldigt övertydlig. Man har övertydliga... Eh, bilder och, och symbolik i, i den här filmen man har övertydliga karaktärer med eh, övertydliga karaktärsdrag och ja, allt möjligt det, det, är, det, det är övertydligt överallt helt enkelt och eh, man går inte så mycket in på, på djupet i den här situationen som jag kanske hade, hade velat för att det, det skulle få ännu starkare effekt. Men eh, som du säger, alla som jobbar med, med karaktärerna här- alla skådespelare, de, de fyller sina övertydliga funktioner här- eh, och har ändå ett, ett stort mått av, av mänsklighet där. Så det känns realistiskt, eh, men det, det går till en hel del- överdrifter också med, med karaktärerna men det är så de är skrivna och de är i extrema situationer och man har en tendens att bli lite mer hispig i, i sådana situationer så agerandet kan till stor del rättfärdigas där och det är ändå... En hel del spännande och ibland även underhållande prestationer vi får stifta bekantskap med här och ja, framförallt skrämmande också förhuga vad, vad det kan gå kalla kårar när man får se eh, de mer mörksinnade personerna gå berserkra gång i den här filmen. Ja, den visar ju att alla kan gå från att vara oskyldig till att vara en mördare. Inte kanske för att de är så mordiska, men olyckor sker när folk är panikslagna. Är det någon prestation jag är inte besviken med skulle jag vilja säga, men det jag ändå tycker att det... Det är alldeles för övertydligt, alldeles för snabbt vad det barkar. Det är ju motståndaren. Jag tänker inte nämna några namn därför att det skulle antyda om vad det bär. Men ja, han, han blir väldigt eh, mörk väldigt fort. Han har inga grader direkt utan det... Det är en liten stund där det känns som att han är i gråzonen och sedan är han fullt på den mörka sidan om vi ska kalla den det. Och det är mer ett manusproblem än ett skådespeleriproblem. Men det, det, det drabbar ju skådespelarna som eh, spelar de mörka figurerna, främst då ledaren av dem. Men jag vill ändå säga att det är bra gjort men rollen kunde ha varit lite mer komplex om vi säger så. Mm, ja, man, eh, man hade kunnat stegra den här karaktären på eh, ett annat vis och, och göra mer av den. Jag, jag kan tänka mig lite grann var de kommer ifrån och hur de eh, har funderat kring den här karaktären för att rättfärdiga hans, hans plats och eh, hans eh, omedelbara övergång till... Eh, och, och, och bli motståndaren här men ja det är, det, det är ändå lite mer jag skulle vilja ha här men ja, det, den som irriterar mig mest faktiskt i den här filmen det var ju faktiskt... Eh, den, den eh, brassrökande lustigkurren på kontoret som eh, var så malplacerad och som jag kände att det inte direkt fyllde någon funktion egentligen förutom att lätta upp stämningen. Och det vill jag inte i en film som den här. Det, det, det, det, det kastar mig ur eh, handlingen istället och det känns bara. Påklistrat och, och dumt faktiskt så den rollen skulle jag helt tagit och rivit ur manuset och istället fokusera på eh, övriga personer och försöka klämma in ett, ett mer naturligt sätt och, och få en liten andningspaus i det här gastkramade äventyret. Ehm för som, som det är här med, med den här paranoida lustig kurren, det det tycker jag inte fungerar helt enkelt ja det är lustigt att du, du tar upp den här killen för där är ett par skådespelare jag vill nämna utan att gå in för mycket på deras roller mest för att jag tyckte det var intressant att de var där och just den här lustig spelas ju av Sean Gunn det vill säga James Gunns brussa och han är ju en av de där skådespelarna som dyker upp i filmer som James Gunn är involverad i. Och det blir ju nästan ett litet, ett litet signum att Sean Gunn är där men även Michael Rooker som alltid dyker upp när, när Gunn gör film också. De är där och jag skulle vilja säga att Rooker han gör en kanonprestation. Men jag förstår varför du irriteras på Sean för han är, han är en väldigt, väldigt komisk figur i en väldigt, väldigt mörk film och det mm. står ut på ett sätt. Jag kan förstå varför de slängde in honom i och med att, som sagt, det är en amerikansk produktion och då förväntas vissa saker vara där men det här är ett sådant element som jag tycker bara stör. Hade de tonat ner rollfiguren hade jag inte haft några problem med honom för han skådespelar alldeles utmärkt. Det är uppmärksamheten och, och ljudnivån som man får som är ett problem. Mm, ja, det, det är ett stort problem eh, om man frågar mig. Men ja, där, där känner man ju också av de här de, mer lekfulla dragen eh, i, i James Gunns manuskrivare. Att han, han måste ha med de här eh, bizarra eh, skämten som eh, är lite opassande men här blir det allt för opassande och eh, han har inte förmågan här känns det som att få, eh, få in det på ett naturligt sätt i, i manuset eh, som jag tycker att det, det behövs för att att det verkligen ska klicka och få det att fungera. Så här är det helt malplacerat om man frågar mig. Men det är trots allt roligt att se det Gun gänget med Sean och Michael Rooker. Och där är även Greg Henry som är med här som är med i stort sett allt som James Gunn gör. Och det är i stort sett bara Nathan Fillion jag saknar här för att det här eh, James Gunn-stallet ska vara komplett faktiskt. Så eh, jag tittade och tittade men kunde inte hitta honom. Så antingen eh, var han bortklippt eller kunde inte ta sig till, till inspelningsplatsen någon dag när de höll på där. Så det var lite synd och skam men det är roligt att se de bekanta ansikterna för de, de verkar ha så roligt när de arbetar tillsammans. Jo ja, men det ger en del hjärta till filmerna och visst, ibland så stör det lite grann som Jans rollfigur här. Men i regel så tycker jag att det är skamligt att de här figurerna dyker upp eller åtminstone de här skådespelarna. Men har han då inte fått in en skådespelare då pressar han in en annan. För vi har ju en till som är väldigt underhållande att de har här. För de har nämligen John C. McKinley som är mest känd för att ha spelat Dr. Cox i Scrubs. Och gillar man inte Dr. Cox så kommer man ju definitivt inte att gilla hans rollfigur här för det är en riktig en. usch. Det här är verkligen det här kontorspervot om vi säger så och jag måste säga att han gör en fantastisk insats som pervot här men mm, det, det är intressant vilka figurer de väljer att ha med och vilka skådespelare de har med Mm, ja, ja, just, ja det, det, det är fullständigt dryperslem från eh, John C. McKinleys karaktär. här. Han eh, är inte behaglig på något sätt och vis. Och, ja, Jösses, den här annars så, så charmiga filuren. Han eh, vänder fullständigt i den här filmen och... och bara åsynen av honom i The Belco Experiment kan ge mig en och annan rysning faktiskt. Ja, jag tror inte att man är oberörd efter att ha stiftat bekantskap med den här figuren. Om inte mentalt så fysiskt, för han har nog svårt att hålla fingrarna på, på avstånd om vi säger så. Host, host, harkel, harkel. Men med det sagt så är det hög tid att dra oss in på det visuella istället och... Jag måste säga att jag tycker det här är en väldigt spännande och intressant film visuellt. för de tar den här väldigt tråkiga och klassiska kontorsmiljön och försöker göra den spännande för nu är det ju, nu är det ju fara i den här miljön. Och jag tycker att de lyckas väldigt bra med vinklar och med ljussättning och med musik och liknande att få till det. Det är inget extravagant foto skulle jag vilja påstå- men det är väldigt effektivt för vad de försöker åstadkomma. Ja, rent visuellt så är det ändå fungerande skulle jag vilja säga. Man verkar ha enat som en stil att köra på här- och. Det är den här grå trista kontorsmiljön som man sedan försöker nästan att göra en, en, en pastiche på. Nästan med, med färgskiftningarna som sker när de blir instängda och det blir ljuset förändras bara där så ger det en annan bild av det hela, de skildrar det på ett bra sätt med kameran här också och ju längre filmen går desto mer förändras kontorslandskapet också och jag blir till mer eller mindre ett helvete och man fångar det kompetent ändå det är inget så extravagant men Eh, det är just det det, det är mer eh, sparsmakade eh, valen av, av kameravinklar och inramning av scener som eh, ger ett visst mått av realism till eh, filmen här också det, det behöver den men eh, sen går ju eh, fotot kanske lite mer överstyr mot den senare hälften av, av filmen och eh, får lite en annan känsla här också. Och där eh, tycker jag att det, det, det blir lite, lite mer hattigt i, i filmandet här och, och framförallt i klippandet. Att då, då ska det gå i eh, kul fart med, med bilderna och eh, ja där kan det... Jag kan det haverera lite grann men tar man ändå steget tillbaka och ser filmen som helhet visst rent visuellt fungerar den ändå och man, man får ut någonting av bilderna även om det, det är som jag sa tidigare väldigt övertydliga bilder som man får se ibland med, med referenser man får göra och, och symbolik och annat här och ja. Det, det, det vill jag tillskriva vår vår lille regissör här faktiskt för jag har inte mycket till övers för Greg McLean faktiskt han är ganska vad ska man säga stråkig som, som filmskapare han har inte några direkta nyanser i det han gör och jag undrar om det inte har att göra med det negativa vi sa om karaktärerna här också för McLean har inte några direkta nyanser i det jag har sett i alla fall och avsaknad av nyanser fanns det ju även på, på karaktärsfronten så eh, jag vet inte hur, hur mycket eh, McLean står till skuld för eh, själva karaktäriseringen men eh, ja, han, eh, han är bara en, en person som tutar och kör och tänker inte så mycket efter och är ganska ytlig i, sin, eh, i sitt filmskapande och det färgar av sig en hel del på den här filmen skulle jag vilja säga. Men lyckligtvis inte allt för mycket på, på just det, det visuella i alla fall. Som eh, knyts ihop hyfsat väl. Eh, som har eh, någon form av... Eh, känsla ändå och, och som ändå stärker berättelsen för så mycket vikt ligger ju på just det visuella i den här filmen och eh, även om jag har en del att klaga på där också så eh, tycker jag ändå att de, de med bilderna lyfter fram eh, elementen ur berättelsen på ett må hända övertydligt sätt men på ett effektivt sätt också för eh, Bilderna, de, de känns de också tycker jag. Jag känns gör de ju definitivt. Och även om jag kan hålla med dig om att i den andra hälften av filmen så spårar det lätt ur. Särskilt när någon börjar trixa med ljuset och det nästan känns som att man är på ett raveparty istället för i en kontorsbyggnad. Då, då blir det extra svårt att hålla reda på vem som är vem och vad som händer egentligen. Och... Med tanke på att alla rollfigurerna ser nästan till identiska ut, det är ju många vita skjortor och svarta slipsar och byxor där och det gör ju att när man ser någon springa är det lätt att bli förvirrad, vem, vem var nu det där och vem sköts där nu och så vidare och det är ju för ett spänningsmoment naturligtvis. Det är ju någonting där som ska leda till skräckkänslan. Men jag tyckte mest att det blev förvirrande här och där. Mm. Ingenting som förstör filmen eftersom de understryker senare vilka som fortfarande är i livet eller ej. Men... Eh... Det kunde gjorts så mycket snyggare, det kunde gjorts så mycket effektivare och jag kan definitivt förstå vad du menar med McLean här, att han, han känns kanske inte lat i sitt filmskapande men kanske inte fullt så kreativ som han borde ha varit, det är kanske lite för enkelt för sitt eget bästa. Med det sagt vill jag ändå säga att bilden är fin, de kan rama in saker och ting väldigt snyggt och de tar ju fasta på väldigt mycket på ett effektivt sätt. Den här inramningen av myrfarmen som de har väldigt tidigt i filmen är ju väldigt övertydlig om eh, vad som ska komma att hända. Samtidigt så, så gillade jag den faktiskt. Nu hade jag ju en aning om vart filmen skulle gå och då var ju det en av de här övertydliga blinkningarna till publiken. Men ingenting som förstörde någonting utan bara att har ni en myrfarm väntar ni bara, snart är ni myrfarmen. Ja, det... Det sker eh, en del sådant under eh, filmens lopp. Och eh, ja, det, det, det finns visuella element där de försöker eh, skapa ironiska kontraster som eh, var roligt kanske den första och andra gången. Men när det hela tiden överanvändes och fortsatte göra det hela tiden så kändes det bara. Trist och andefattigt efter ett tag att de fortsätter att banka på, på den spiken istället för att gå vidare till nästa istället. Och det, ja, det, det är sådant som jag kan irritera mig på men eh, det är ändå ett bra fot. Då här överlag får jag väl ändå säga och det är det, det, som sagt det, det går bra hand i hand med berättelsen och de stärker varandra eh, och kanske till och med eh, överlapparens brister lite grann så där den ena är, är, är starkare den andra svagare och det gör att eh, filmen fungerar. Och även om jag gärna hade sett förbättringar inom det, det visuella området här så är jag ändå ändå på det stora hela nöjd. Och då ser man till effekterna som kommer här så är de ja, kanske lite överdrivna även där. Men det är ju snyggt gjorda effekter som vi får stifta bekantskap med här. Det är... Eh, mycket eh, vätskor av olika slag som eh, vi får se spruta ur alla möjliga ställen på den mänskliga kroppen. Och det, eh, det kommer att bli en hel del eh, blod och, och annat som eh, man får eh, bevittna i den här filmen naturligtvis. Eh, och jag tycker att det, det, det genomförs riktigt, riktigt faktiskt här. Det är nog det på den visuella fronten som jag är, är mest nöjd med här faktiskt. Ja, omfånget på blodeffekterna i den här filmen kunde ju varit betydligt större om man tänker på var James Gunn har sitt förflutna i filmmakande Hust hust herkel herkel. Jag tycker ändå med tanke på vad det är som händer och hur berättelsen ter sig att det är tillräckligt och lagom mycket slaffs. Hade det varit mindre hade det känts som att de försökte skala ner på det för, jag vet inte, för det här är en film man ändå inte visar för familjen om vi säger så. Men då hade det känts precis som att de hade känt behovet av att vi måste skala ner det och hade de gjort mer hade det bara känts som, ja vad tusan ska ni gått där i det här är det inte kladdigt nog som det är. Så jag skulle säga att det, det landar på en, på en ganska passande nivå ändå. Och effekterna där folk dör är väldigt välgjorda. Vissa mer grafiska än andra, vissa är mer artistiska skulle jag vilja säga. Andra är väldigt groteska och kladdiga. Och vilka man gillar det är nog personlig smak om vi säger så. Det är nog det som är genomfört på det absolut bästa sättet när det kommer till specialeffekter i den här. Jag gillar det, det är snyggt gjort. Vad jag inte gillar är de få digitala effekterna som de har slängt in här. För det finns lite CGI som har med byggnaden att göra. Och det såg verkligen ut att vara på trauma eller asylum-nivå. Det var inte särskilt hög budget på den digitala bearbetningen. Det förstör inte filmen, men samtidigt kan det låta bli att tänka: Kan inte bättre? Ja, det. Det är det, det stora problemet med SEG i att det, det märks så väl om man inte ägnar tillräckligt mycket tid och, och kastar tillräckligt mycket pengar på problemet för att det, det ska försvinna. Eh, så ja, jag blev inte. Eh, allt för eh, negativt inställd till eh, CGI-effekterna där man, man lägger märke till dem definitivt och det kunde gjorts bättre. Men eh, det här är eh, en eh, lite mer lågbudgetfilm och jag hade hoppats på att slippa CGI överhuvudtaget här men eh, det, det dök upp och då, då brukar det bli på det här viset. Man blir lite besviken men eh, oh, mig det kunde varit värre. Det kunde varit mycket värre faktiskt men eh, det, är, det är ändå på den där nivån där det stör mig, inte kanske för att jag är en, en CGI-snobb på något sätt men där man tycker att någon slags miniminivå ska det vara på en sån här produktion och jag tycker inte riktigt att den når den miniminivån, det är... Det är digitala effekter som känns nästan tio år gamla om vi ska vara ärliga. Det är saker man borde gjort bättre, borde lagt mer pengar på om man nu ska ha med det. Kan man inte få till det på ett bra sätt? Försök lösa det på ett annat sätt. Man, man kan klara sig väldigt långt utan det där digitala efterarbetet faktiskt. Ja, eh, även om eh, situationen som eh, de använder CGI här kanske... Hade varit något svårt att få till i samma omfång som man gör i datoranimeringen här. Men ja, nog hade det funnits en bättre, mer praktisk lösning på problemet här. Men ja, jag är villig att släppa det och gå vidare i alla fall. Det, det gav en, en någorlunda effekt för mig i alla fall eh, och, och få se eh, det hela utspela sig som det gjorde med det effekten ändå för eh, det, det, det gav mig ändå någonting det måste jag säga i alla fall Men då kanske vi ska ta och lämna det visuella och fokusera på en slutsummering av det här istället för eh, det är en väldigt speciell film den har varit både bra och dålig samtidigt, det har varit högt och det har varit lågt och jag är väldigt nyfiken här nu efter att du föreslog den här filmen. Vad är dina ja, slutsatser om vad vi har sett? Ja du, eh, vad ska man säga? Eh, det här är en, en väldigt intressant premiss som, som vi får ta del av här. Och ja, jag är ju oså förtjust i, i berättelser om just vad som händer med människor under extrema situationer. The Belko Experiment låter oss vara lite som en, en fluga på väggen medan vi får bevittna det de instängda människornas ja, fullständiga förfall. Och filmen är, är till en början Lugn och, och sansad i sitt berättande och sin framtoning men, men i takt med att tiden går och människorna tappar fotfästet går, går Belko Experiment till allt mer extrema ställen i stil och story och jag kan förstå lite grann hur man tänker här och till visst del är det väl ett, ett lyckat koncept. Men mitt problem är att, att filmen förlorar mycket trovärdighet och, och realism ju längre filmen går. Och ja, till slut så är det mer eller mindre bara en, en mordkavalkad som sköljer över oss. Och att hålla tonen mer konstant genom hela filmen det hade kunnat göra The Belko Experiment mer, mer slagkraftig och genom att visa mindre av vad som pågår så hade effekten kunnat bli mer kraftfull men ja det finns ju en del bra scener här och jag gillar många av valen som man har gjort man etablerar berättelsen på ett riktigt bra vis och man blir snabbt investerad i, i vad som pågår Eh, sedan är ju det här ett James gunn bonus där, där hans humor ja, inte riktigt passar in men han har eh, likväl tryckt in en del repliker och karaktärer som jag inte tycker hör hemma i den här filmen. Det, det blir mer till störande moment som inte skapar det andrum som man kanske hade hoppats på utan mer sliter oss bort från berättelsen. Sedan kan jag tycka att saker som ja, visuella ironiska kontraster och karaktärisering och ja, den slutliga knorren på storyn är så övertydliga och, och enkelspåriga. Där det behövs lite mer finess i bildspråket, i, i personligheterna och berättandet. Så ja, mitt intryck av filmen naggas en del i kanten faktiskt. Men det här är ju inte en dålig film. Det, det här är en, det är en spännande och atmosfärisk psykologisk rysare som inte hade några som helst problem med att bibehålla mitt intresse på det stora hela. Jag, jag tyckte om det jag fick uppleva. Men filmen känns dummare än vad den egentligen borde vara så det, det är ingen fullträff för min del. Gunn hade behövt omarbeta sitt gamla manus- och sedan satte en, en mer kompetent och framförallt nyansrik regissör i registolen. Men, men, The Belko experiment det är, det är ändå ett underhållande psykologiskt experiment som, som verkar visa oss vad, vad vi människor kan vara kapabla till under rätt omständigheter. Ja, att säga något annat än att det här är en väldigt intressant och spännande upplevelse. Det vore att göra den här filmen en orättvisa. Sen skulle jag inte heller vilja påstå att det är det bästa jag har sett någonsin. Manuset är väldigt svagt på flera punkter och hade behövts bearbetats mer för att verkligen nå den nivån som jag tycker att det... Det är kapabelt till att nå och James Gunn också är kapabel att nå. Det är någonting här som inte riktigt känns som att det fungerar och jag tror att det är just i hur rollfigurerna är utvecklade och hur mycket speltid de får, hur mycket utveckling de får och så vidare. Det hade kunnat göras bättre för vi vet att James Gunn är en riktig rackare på att skriva dialog. Han kan göra helt fantastiska saker men han kommer inte till sin fulla rätt här. Med det sagt så tycker jag ändå att The Belko Experiment har väldigt mycket bra skådespeleri och faktiskt också väldigt mycket bra kameraarbete. Kanske inte till den nivån som man tycker att det borde nå men det är fortfarande intressant om man hänger med i historien även om det blir lite förvirrande här och där. Trots det, jag tycker att det här var en väldigt spännande, skrämmande och obehaglig film att se med rätt mängd kladd när det gäller specialeffekter och liknande. Inte den starkaste och mest skräckfyllda filmen jag någonsin sett men helt klart värd att se så jag rekommenderar dem som är lite små nyfikna på att se den här. Förvänta er inte det mästerverk som den kunde ha varit dock för den är svagare än vad den borde ha varit trots att den är sevärd. Ja, värde är den absolut ändå. För den har mycket som den levererar och som den ger till oss tittare. Mer eller mindre fasansfulla upplevelser och mer eller mindre fasansfulla realisationer om oss själva. Så att det är mycket i omlopp och även om det inte är perfekt så är det en spännande filmstund här. Mycket spännande och en intressant inblick i människan. Kanske en man gärna hade undvikit, men det ligger där och lurar i bakhuvudet på en. I det där mörkret som vi helst glömmer att vi har. Men med det sagt så är det hög tid att lämna mörkret bakom sig och se framåt istället till någonting som kommer att bli... Kanske lite checkare, lite roligare och lite mer underhållande. För uh, vi ska göra något lite annorlunda till nästa vecka och vi ska behandla ett ämne som vi är väldigt förtjusta i. Ja, det, det blir inte fråga om en, en specifik film nästa vecka utan uh, det blir mer av ett, ett tema temaavsnitt där vi ska prata... Ja, vad ska vi säga? Allt och inget om någonting som, ja, vi har en tendens att ta upp i den här podden och jag kanske går några steg bakåt och se var det kommer ifrån och vart det har burit hen och ja vad det har skett för stolpskott och mästerverk på vägen också och bara... Stacka våra upplevelser, vad vi tycker och ja vad det finns för möjligheter med den här typen av film. Ja, det är ett ämne som vi har haft på tapeten väldigt många gånger av väldigt många filmer. Och vi har svårt att hålla fingrarna ifrån det. Samtidigt så kommer det att bli väldigt öppet och ledigt. Och även om vi ska försöka få med en hel del av det klassiska så... Så... Tänker vi bara låta, låta samtalet gå, låta tankarna fara och diskussionen ske så vi vet inte riktigt var vi kommer att landa. Men å andra sidan är det inte det som är en stor del av det här ämnet, att ge sig av ut i det okända och inte ha en aning om var man landar. Ja men visst, bara fantasin sätter gränser och därför låter vi gränserna försvinna helt och hållet nästa vecka och vi bara sätter oss ner och, och pratar helt enkelt. Det är nytt för oss och det känns både spännande men ja, även lite... Kanske lite, lite skrämmande när man bara ser oändligheten här vid, vid micken och man inte har någon hum av var, vad vi ska prata om och, och vart det hela ska leda Så ja, vi, vi ger oss ju verkligen ut i, i ett vakuum här för att och, och snoka omkring. Ja, det är ju en stor rymd av information som vi ska ge oss an och... Det, det är jobbigt för hur mycket vi än kommer att ta upp så är det ju bara ett, ett litet spadtag på en enorm strand av ja, ämnen, historier, filmer och liknande. Och det, det ska bli kul, det kommer att bli läskigt, det kommer att bli lockande. Men ja, hur eh, skräckslagen jag än är inför det här ämnet så ser jag fram emot det. Det är ett ämne som ligger mig kärt, det är ett ämne jag vet ligger dig kärt och... Att få prata om det kommer att göra det här väldigt intressant för oss åtminstone, förhoppningsvis för våra lyssnare också, men vi kan inte lova vad vi landar som nämnt. Det blir en, en resa ut i det okända och mm, det är risk att det blir syrebrist med allt snackande. Oh, ja, det, det vill jag lova alltså det, det här ska bli så spännande att jag, jag, jag känner att bröstkorgen bara kommer att sprängas på mig alltså det här ska bli något riktigt härligt tror jag. Ja jag hoppas bara att våra lyssnare kommer ha lika kul som vi kommer att ha men eh, jag tror också det blir en intressant insikt i vår smak och vad vi tycker om, om många av de här klassikerna. Kommer vi att höja? Kommer vi att sänka? Blir det mycket ris? Blir det mycket ros? Ja, det återstår att se. Men jag, eh, jag är beredd att kasta mig in i det här maskhålet och se vad som finns på andra sidan. Ja, det är ju att kasta sig in i, i det okända om något. Så det, det är väldigt passande för det här, ja, vad ska man säga, premiäravsnittet av en, en, en ny typ av, av radio Escape. Som är totalt hämningslös och vi ska försöka guida er genom det okända så gott det går. Men ja, vi, vi saknar nog bara en, en lyftare att ta med på vägen också kanske. Ja, vi får se till att vi har handduken med oss nu när vi gör oss redo för att kastas in i överljusfart. Men tills dess så...